Ni lyssnar till Sveriges Radio P1, jag heter Sam Kapadia. Den 12 januari i år försökte USA få igenom en resolution i FNs säkerhetsråd som krävde att Burma slutade förfölja landets oppositionella, att politiska fångar släpps och att politiska grupper skulle få verka fritt i landet. Men resolutionen stoppades av Kina och Ryssland som båda la in sina veton. Länderna motiverade sina nej med att Burma inte hade i säkerhetsrådet att göra eftersom landet inte hotade något annat land. Även Sydafrika röstade emot och Kongo, Indonesien och Katar la ner sina röster. Och så nu i höst. Protesterna mot Burmas militärjunta slogs ner med våld och FNs säkerhetsråd enades till sist om att skicka ett sändebud för att tala med regimen. I början av denna vecka föreslog USA, Storbritannien och Frankrike att FNs säkerhetsråd skulle göra ett uttalande som fördömer att regimen använder våld mot fredliga demonstranter. Men Kina lyckades mildra texten i uttalandet som antogs i torsdags. Fördömer byttes ut mot djupt beklagar och så ströks ett krav på att regimen redovisar vad som hänt alla aktivister som fängslats, försvunnit eller dödats och ändå ses uttalandet som en framgång. Det är nämligen första gången som säkerhetsrådet enas om en formell markering mot Burma. Kina har tidigare blockerat all kritik mot landet. Samtidigt som nöjda miner präglade FN-högkvarteret- så kom dock nyheten att den burmesiske demokratiaktivisten Win Shui- dött av den misshandel och tortyr som han utsatts för sedan han greps för några veckor sedan. Jag undrar om någon i Burma är nöjd med att FN efter decennier av förtryck äntligen enats om att beklaga alla de modiga burmeser som mördats, fängslats och torterats. Ja, det skulle väl vara militärjuntan då. Välkomna till konflikt. I can hear you. I can hear you. Finns det någon mening med FN när kriser som Burma slutar med beklaganden? Hör USAs före FN-ambassadör som anser att FN börjar bli irrelevant. Hör chefen för FNs utvecklingsprogram UNDP tala om behovet av massiva reformer. Och hör hur säkerhetsrådets permanenta medlemmar genom sitt agerande bryter mot folkrätten. Vi inte se animal är vi so asking the international community: please apply pressure this Ni hörde här den burmesiska demokratiaktivisten Tan Gay vädja till världssamfundet om största möjliga tryck mot militärregimen i Burma för att undvika ytterligare blodspillan. Tan var studentledare under protesterna 1988 i Burma och bor nu i Thailand. Hans vädjan till världen sändes av CNN den 5 oktober. Sex dagar senare fick han svar från FNs säkerhetsråd. Vi beklagar, sa världssamfundet. Och Burma behåller därmed sin position på den långa listan över konflikter i världen som FNs säkerhetsråd har svårt att hantera på grund av rådets... På grund av att rådets permanenta medlemmar sätter sina nationella intressen först. Och det upprör inte bara de tiotusentals människor runt om i världen som demonstrerade för Burmas sak för en vecka sen, Utan även FNs rådgivare i folkrättsfrågor, professor Said Mahmoudi vid Stockholms universitet. Han är besviken men inte förvånad. Är det något fall av brott mot mänskligheten som är så uppenbart, så uppmärksammat som i det här fallet. Och ändå kan de inte ens fördöma. Jag menar att man väntar sig inte att de inför sanktioner mot Burma. Men inte ens fördöma i, i ordet. Och det var samma sak vad gäller Kersenien. Ryssland stoppade. Och här ser vi Eh, –mot eh, Burma. Och det är klart eh, samma sak mot andra länder. Man blir besviken när man ser att eh, säkerhetsrådet fungerar– –endast när de eh, permanenta medlemmars intressen sammanfaller. När eh, de anser att eh, frågan inte berör deras vitala intresse på något sätt– då kan de komma överens och göra någonting. Annars i många andra fall som är av stor vikt för resten av världen. Och eh, man tror att eh, det är uppenbart att FN skulle kunna eh, intervenera göra någonting. Eh, då är rådet helt säkerhetsrådet helt. helt passivt och handfallet. De agerar inte alls. Kan du ge några exempel på besvikelser från senare tid? Det som man tänker på naturligtvis mest det är Israel och Palestina. Det är en sak att många gånger har man försökt många länder och inte bara arabländerna utan eh, faktiskt flera gånger var det europeiska länder som har lagt fram förslag om åtgärder mot Israel, att fördömande av Israel som har sedan 1967 dagligen har brutit mot folkrätten genom en olaglig ockupation och varje gång har försöket stoppas av USA genom vetorätten utan någon helst välgrundad anledning. Ett annat konkret fall som jag tycker är unikt i rådets Historia är var 2006 sommaren 2006 när Israel attackerade Hezbollah, alltså Libanon, och under två veckor när hela världen i princip bad FN att agera, säkerhetsrådet att agera, då både USA och Storbritannien uttryckligen sa att nej. Rådet gör ingenting. Vi måste låta Israel att fortsätta. Alltså det, det var första gången som två medlemmar, permanenta medlemmar aktivt stoppade rådet att agera. Hur bryter det mot internationella konventioner och FN-stadga och så vidare? Det innebär att dessa två medlemmar har brutit mot den skyldighet som de har enligt FN-stadgan. Därmed är det ett folkrättsbrott. Men tyvärr har folkrätten inte möjlighet och redskap att alltid agera mot alla som bryter mot folkrätten. Utan det blir selektivt och det beror på politiska möjligheter. Det var professor i folkrätt vid Stockholms universitet Said Mahmoudi som också är rådgivare åt FNs folkrättskommission ska jag förtydliga. FNs rådgivare i folkrättsfrågor heter Nicholas Mitchell. Och med i studion finns Nicolas Mitchells företrädare, ambassadör Hans Korell, rättsjurist som under tio år fram till 2004 var FNs undergeneralsekreterare för rättsliga frågor, FNs rättschef om man så vill. Och i en studio i Falun finns Ulla Gudmundsson, säkerhetspolitisk analytiker på UD. Hans Korell, hur ser du på den besvikelse som din kollega Said Mahmoudi framför? Jag kan helt alltid väsentligt hålla med Said med vad han säger. Och jag var också besviken. När jag lämnade FN så var min stora besvikelse just att säkerhetsrådet inte kunde ta sig samman och agera som det var tänkt från början i såna här situationer. De exempel Said nämner här jag tycker att de, de talar för sig själva här Burma djupt beklagar åtminstone hade man i ett president väntat sig orden fördömer för det vad det handlar om Men jag tycker det är viktigt också att man inte ger upp hoppet här FN har funnits i 60 år men bara egentligen i 15 15-tal år efter det att Berlinmuren föll och då man hade anledning att räkna med att efter kalla kriget skulle det förändras och det är viktigt att man håller sikten på ledstjärnan här, att vi måste arbeta i FNS stadgans anda och det är medlemsstaterna som måste ändra sig, som måste anpassa sig. För försöker man skapa nya organisationer och göra någonting annat så är det fortfarande de samma stater som ska interagera och de kommer att uppträda precis på samma sätt där. Mm. Det här kommer vi att diskutera under hela det här programmet. Men det här med att man ser det här som en framgång. Jag menar, utrikesminister Carl Bildt sa till exempel i igår att, att Kina att det faktum att Kina står bakom det är viktigare än själva formuleringarna. Ur folkrättslig och FN-synpunkt, håller du med om ett sånt uttalande. Ja det är naturligtvis en bedömning som får stå för honom och vad det handlar om det är ju vad man kan uppnå. I en viss situation. Vi hade exakt samma situation när Irak hade anfallits av USA och Storbritannien och Kofi Annan och jag och andra sitter där och, och säkerhetsrådet ber oss om råd. För min del var det ju helt klart att det var en olaglig, det var en aggressionshandling agres, mot Irak. Och då är ju Säkerhetsrådets plikt att beordra ockupanterna ut ur landet. Men hade man kommit med ett sånt råd så hade de ju bara skakat på huvudet och, och sagt att vad har det tagit åt honom? Utan då gäller det att hitta en möjlighet att komma framåt och det gjorde man genom det som så småningom blev en resolution som inte accepterade ockupationen men som konstaterade att det var ett faktum och sen fick man bygga vidare på det och det, det jag återkommer till hela tiden att man måste ha siktet inställt på det långsiktiga målet att FN ska kunna fungera som det var tänkt när stadgan skrevs mm. Ulla Gudmundsson hur ser du på det här? Spelet med Kina verkar vara viktigare för världssamfundet Ja, man kan ju säga för det första att eh, FN är ju ingen världsregering. FN står ju inte ovanför de enskilda staterna som både professor Mahmoudi och Hans Korell har, har varit inne på. Det internationella systemet är ju egentligen en anarki kan man säga av enskilda suveräna stater. Det är liksom grundprincipen för världens politiska organisering om man i den mån man kan ka kalla den organisering. Sen har vi ett normsystem i folkrätten, men det är ju inte ett så att säga ett... En lag av samma karaktär som en nationell lag. Man kan inte, det finns begränsade möjligheter att tvinga stater att göra saker de inte vill. Då handlar det om att ha politiska och även militära maktmedel. Och det har ju bara de enskilda staterna. Det har ju inte, inte FN. Och jag vill nog säga att FNs betydelse det är framförallt på det här vad ska jag säga, legitimitetsskapande Planet. Och jag tror faktiskt att det är eh, viktigt och att mycket viktigt att Kina nu faktiskt har för första gången ställt sig på det negativa på minussidan när det gäller synen på Burma. Det räcker naturligtvis inte och det framstår naturligtvis som väldigt stötande då för, för de som har sett bilder på tv och så hur burmesiska demokrater vädjar om det internationella samfundets stöd. Men det är viktigt i kombination med mycket annat, framförallt så att säga folkopinionen världen över. Och vi har ju också sett att vi har nu en liten, liten öppning för första gången på många år i, i Burma, där det faktiskt är FNs sänderbud som har lyckats på något vis upprätta någon slags kanal mellan militärjuntan och... Eh, –demokratiledaren Aung San Suu Kyi. Sen får man se vad det blir av det. Men det här är ju början ändå på en process. Mm. Jag tänker på det, här, hans eh, Ryssland och Kina anförde ju sina veton i januari– –att eh, börja man inte hota någon annan stat, så därför hade det inte i Säkerhetsrådet att göra. Eh, samtidigt så ser vi allt mer humanitära interventioner i länder– –och där FN och världssamfundet har lagt sig i interna konflikter. Eh, det är en väldigt dubbel, dubbla budskap här. Ja, det är det. Och det är det jag tycker är så beklagligt att man inte håller en klar färdriktning här. Jag har exemplet från Rwanda som var just när jag kom till FN 1994. Det kunde man gå, tycka att det var en intern konflikt. Det var det inte alls. Detta satte hela eh, det Stora Sjönäs region i, i brand. Och jag tror inte att en konflikt av det här slaget kan sägas bara vara en intern konflikt. Det där är bara ett bekvämt sätt att för någon att påstå att det inte gäller. Och det intressanta är ju att säkerhetsrådet har i vissa sammanhang varit oerhört bestämt. Och jag får säga för egen del blev jag mycket förvånad att rådet var så beredd att gå så långt som man gjorde när man inrättade Jugoslavien och andra tribunalerna det var alltså häpnadsväckande beslut vill jag påstå från folkrätt synpunkt. Men det var man beredd att göra. Hade man velat hade man mycket väl kunnat säga situationen i Burma den är allvarlig och en sån här situation hotar definitionsmässigt den internationella freden och säkerheten. Mm. Vi ska gå vidare och höra hur två av Säkerhetsrådets permanenta medlemmar ser på FN idag. Mäktigaste av alla nationer i världen är ju USA just nu. Så... Är... Så även i förhållande till FN. USA är det land som betalar mest till FN men USA använder också sitt veto flitigt och USA har i kraft av sin militärmakt störst möjligheter att strunta i FN. Under Bush-administrationen så har USAs förhållande till FN nått en bottennivå och det beror på att de inom amerikansk politik som fick makten tillsammans med George Bush år 2000 faktiskt inte gillar FN. Den mest tydliga representanten för denna inställning har varit och är väl fortfarande John R. Bolton- USAs FN-ambassadör under 2005 och 2006. Hans tid som FN-ambassadör blev minst sagt kontroversiell på grund av John Boltons öppna kritik av FN- hans buffliga och odiplomatiska metoder och hans fräcka attityd som alltid satte USAs intressen först. Jag ringde upp John Bolton för att höra hur han ser på FN idag- Förstbad jag honom kommentera att hans kritiker anser att han genom sitt agerande skadat FN. You know, if I were as powerful as some people said, uh, I I'd, I'd be a, I'd be a, in a unique position in the world. The fact is, the criticisms that I leveled against the United Nations are criticisms very widely felt in the United States looking at the failures of the oil for food program and the fraud and mismanagement that were produced there and the UN's inability to make min kritik mot FNs misslyckanden som olja för matprogrammet i Irak, korruptionen, vanskötseln och FNs oförmåga att göra framsteg inom en rad områden delas av många människor här i USA, säger John Bolton, och tillägger på frågan om han var ett av problemen i FN att frågan är om FN fungerar bättre nu då han inte är kvar. John Bolton som värjer sig för stämpeln neokonservativ med kommentaren Jag är inte nykonservativ, jag har varit konservativ sedan jag var 16 har en lång karriär i USAs justitie- och utrikesdepartement under flera presidentadministrationer från Reagan och framåt. Och hans åsikter delas av många politiker i Washington inte minst den administration som idag styr Vita huset. Och efter sin tid som USAs FN-ambassadör så gör John Bolton idag följande värdering av världsorganisationen. FN gör visserligen en del bra saker inom det humanitära området, men politiskt är FN förlorat. Well, I think it's a, an organization that does uh, some substantial and important good work in the humanitarian area, in the area of refugees and, and uh, others. But uh, in, in many other areas, especially in its political decision-making bodies, it's extremely ineffective and wasteful and uh, a great uh, missed opportunity in, in, in many parts of the world. En slösaktig och ineffektiv organisation som försuttit en massa chanser i världen, anser John Bolton. Som bäst speglar FN den geopolitiska verkligheten, men som värst, och det sker allt för ofta, så är FN som att befinna sig i ett avsnitt ur The Twilight Zone, en gammal science fiction-serie som gick på tv i USA på 50- och 60-talet. Uh, it's almost like being in Rod Serling's The Twilight Zone because it operates without uh, real uh, understanding of the consequences of its actions where people use the U.N. stage for theatrics and posturing and where, where there's no premium on really accomplishing things in the real world, unfortunately. Problemet som uppstår allt för ofta är att FN agerar utan att verkligen inse konsekvenserna av sitt handlande. Med folk som använder FN-arenan för teatrala utspel och för att göra sig till. Det är tyvärr en miljö där det inte finns någon belöning för att verkligen åstadkomma något i den verkliga världen, säger John Bolton. Och så nämner han folkmordet i Darfur som exempel. Trots åratal av försök att få till en kraftfull fredsstyrka så har Sudans regering ändå alltid fått som den själv vill. We tried hard, uh, and efforts continue to get a U.N. peacekeeping force into Darfur. And Everybody talked about it, but the government in Khartoum uh, has been effectively able to block the insertion of a U.N. force, except on its own terms. So the suffering in Darfur continues. The high moralistic rhetoric about doing something continues. But on the ground in Darfur, nothing changes. Den höga moraliska retoriken i FN fortsätter, men det gör även lidandet på plats i Darfur, säger John Bolton, och ger två andra exempel som verkar ha retat gallfeber på honom. Iran och Nordkorea har visat rent förakt åt säkerhetsrådet. I think they have thumbed their nose at the Security Council. Uh, Iran has three resolutions pending against it, theoretically mandatory under Chapter 7 of the UN Charter, demanding that it cease its uranium enrichment program. It's flatly refused to do it. We have two unanimous sanctions against North Korea for their ballistic missile and nuclear weapons tests last year. In both cases, I remember it as if it were yesterday. In July and October of last year, the Security Council passed these sanctions resolution. North Korea got up and walked out of the chamber to show its contempt for the Security Council. Tre teoretiskt sett tvingande resolutioner mot Iran och dess kärnenergiprogram har varit verkningslösa. Och nordkoreanerna, de visade sitt förakt mot säkerhetsrådet genom att resa sig och lämna kammaren då sanktionerna infördes förra året. John Bolton minns nordkoreanernas fräckhet som om det var igår. Så alla FNs tillskyndare måste nu ställa sig en avgörande fråga, anser John Bolton. This is what I think the proponents of increased reliance on the UN Om FN inte kan vara effektivt, ska vi då underkasta oss nordkoreansk och iransk kärnvapenterror eller ska vi göra något åt det utanför FN? Frågar sig John Bolton. Och så lanserar han NATO som en alternativ världsorganisation. För på den globala marknadsplatsen för internationell problemlösning som John Bolton det, så är NATO förutom USA en stark kandidat att matcha FN if you're looking for competition in the global marketplace of international problem solving i think nato is an example i think frankly the us acting unilaterally is often a competitor with the un as well uh, the issue is not uh, good intentions or or uh, the the values of the high minded the real issue is effectiveness. för det handlar inte om höga värderingar utan om effektivitet och nato är effektivt både politiskt och militärt. NATO försaker gjorde framhåller John Bolton. It has the potential through long uh uh history of cooperation among the member governments actually to be able to deliver uh, goods on the ground in terms of politics and uh, military capabilities. So in the absence of of any anything else I think a a NATO that expands beyond the North Atlantic as it already has in Afghanistan is definitely something to take a look at. I brist på bättre alternativ, så är ett Nato som agerar utanför det nordatlantiska området värt att överväga säger John Bolton och pekar på Natos pågående insats i Afghanistan. Han framhåller också att Nato, till skillnad från FN, är en framgångsrik allians av demokratier och därför bör USA även överväga att utvidga Nato. I think one thing that we need to consider is continuing to expand NATO, perhaps bringing in countries like Uh, Japan, Australien, Israel, demokratier and andra delar av världen. även i Europa, om jag får säga det so respektfullt, som inte har varit en del av NATO, kanske vill tänka på att bli involverade i after som är, think the worlds mest successful alliance military alliance of demokratier. Låt demokratier som Japan, Australien och Israel bli medlemmar. Och länder i Europa som inte är med borde verkligen överväga medlemskap, säger John Bolton. För med ett allt ineffektivare FN så måste FNs tillskyndare verkligen börja fråga sig vad man ska göra istället. För USA är valet helt klart. The USAs svar kommer alltid att vara att ta saken i egna händer för att försvara sina intressen förklarar John Bolton. Kapitulation är aldrig en utväg för USA anser John Bolton som just använt det mottot som titel på sin kommande bok som beskriver hans tid i FN. Min fråga blir då om USA någonsin kan tänka sig att släppa det nationella intresset för en god sak i världen. I would have to say that I don't see a contradiction between the US pursuing its own national interest and and the welfare of others around the world. I I in its own Det finns ingen motsättning mellan USA:s nationella intresse och vad som är bra för världen, förklarar John Bolton och framhåller de två världskrigen och USA:s seger i kalla kriget som exempel på USA:s goda kamp för frihet i världen. USA:s kritiker runt om i världen avfärdar han på följande sätt. Do you think if the United States disappeared tomorrow, the world would be a safer place? Och därmed anser alltså John Bolton och många med honom i USA att USA har den moraliska rätten att ta saken i egna händer och även bruka våld. Till exempel mot Iran och Nordkorea. United States has to do what is necessary to protect its liberty and its people's safety. I don't recommend the use of military force. I think it's, the, it's an undesirable alternative i think it's certainly the last option that we should take but life is about choices and if uh, europe and others can't work with us to stop iran and getting, uh, iran and north korea from getting nuclear weapons then i think we have to reluctantly but necessarily consider the use of force. livet består av val och om europa och andra inte kan hjälpa till med att stoppa iran och nordkorea ifrån att skaffa kärnvapen så måste vi överväga våld, säger John Bolton, som anser att FNs och Europas insisterande på diplomati i fallen Nordkorea och Iran varit mycket olyckliga eftersom det inte gett resultat. Så vad bjuder framtiden för FN? Jo, om FN inte kan hantera en konflikt som Darfur, hur ska FN då kunna hantera större frågor som terrorism och massförstörelsevapen undrar John Bolton. In many respects I think att UN may be about to enter or perhaps already has entered another period like the Cold War where in terms of the most important global conflicts it is completely irrelevant. John Bolton tror att FN precis som under kalla kriget håller på att bli allt mer marginaliserat och i de största globala frågorna faktiskt helt irrelevant. FN kanske kan spela en roll humanitärt och i mindre kriser säger han med viss tvekan. In the political decision making area perhaps it could play a role in countries like Sudan, like Burma, like Zimbabwe. But even there its efficacy is blocked. Även i fallen Burma och Sudan är ju FNs effektivitet blockerad suckar John Bolton, men så kommer han på en sak till. FN kan vara bra som ett redskap för att ge legitimitet åt USAs agerande i världen. Jag är många european countrier, för exempel in the caser Denmark och uh, Irak ryj att legitimacy av Security Council resolutions. Uh, and I think that's one why President Bush att UN för det purpose. Vissa europeiska stater behöver FNs resolutioner för att ge legitimitet åt sina insatser och det är väl därför president Bush överhuvudtaget anstränger sig för en relation med FN idag, säger John Bolton, och lanserar den stora reform som han anser är nödvändig i FN. Ändra bidragssystemet så att medlemsstaterna bara betalar för vad de själva stödjer istället för att de som idag måste betala för hela FNs verksamhet, även saker som de ogillar the member governments would only pay for what they support and insist that they get what they pay for if you broke the entitlement mentality that a system of assessed contributions creates you would change that organization overnight but wouldn't that kind of create a market economy in the politics in the world politics where the richest person wins Well, I think it depends on who's willing to put up money. You know, the the US complains about this program or that program, we're still required to contribute to it. If we pulled our money out, then everybody else could determine whether they really thought that program was worthwhile. And I would have to say I wouldn't mind a market test for effectiveness at all. I think that'd be extraordinarily good discipline. en organisationen skulle förändras över en natt om man knäckte den bidragsmentalitet som dagens system skapar", anser John Bolton. Om USA inte betalar för det USA ogillar så är det upp till andra att betala om de gillar det. Och att låta pengarna styra ser han helt enkelt inte som något problem. Att testa marknadskrafterna på FN skulle vara en bra lösning. Ambassador John Bolton, thank you very much for giving us this interview. Thank you very much, I appreciate the opportunity to be on your show. Det var John Bolton för detta FN-ambassadör för USA. Numera senior fellow på den neokonservativa tankesmedjan The American Enterprise Institute. Den 6 november kommer hans bok om sin tid i FN ut. Den heter alltså Surrender is not an option, defending America at the United Nations and abroad. Ni lyssnar till Konflikt, vi talar om FN idag. Med i studion finns ambassadör Hans Korell som tidigare var FNs rättschef och Ulla Gudmundsson, säkerhetspolitisk analytiker på UD. Alltså, John Bolton får ju min hjärna att koka, för hans resonemang är ju bestickande vid en ytlig anblick. Men sen börjar man ju fundera över konsekvenserna av det han säger. Ulla, vad är din reaktion på John Bolton? För det första så har han, ju, har han ju rätt när han säger att den här uppfattningen, kritiken mot FN är ganska utbredd i USA. Jag tror att det är något som är djupt rotat i det amerikanska sinnet. Det är känslan av att USA behöver ingen legitimitet för sitt agerande. USA är per definition en god makt och när USA agerar så är det per definition för ett gott syfte. Och när de ser då FN som består till en stor del av odemokratiska länder så ställer de sig frågan, varför ska vi underkasta oss den här organisationen? Och ja, du blir frågan, varför ska vi också göra det då? Därför att FN, eh, FN är, speglar världen som den ser ut och världen behöver ett forum som speglar världen som den ser ut. Sen är det också intressant om man tittar på, skulle NATO vara som, han, som Bolton då säger ett alternativ till FN? Ja, för det första så har vi ju legitimitetsproblemet. NATO uppfattas ju av i världen som en organisation som förknippad med väst, så alltså västerlandet, och en organisation dominerad av USA, vilket den ju också faktiskt är. Om vi tittar på, eh, vi kan se operationen i Afghanistan, är man kan ställa frågan, okej, okay, NATO har militära resurser och. Eh, när, när det agerar så kan det göra det militärt effektivt. Men vi ser att NATO har svårigheter i Afghanistan. Man har svårigheter att få fram tillräckligt med trupp. Man har svårigheter att få de europeiska medlemmarna att eh, gå med på att placera sina trupper i Södra Afghanistan där läget är, är svårast. Så att det är svårt även för NATO att effektivt bemästra situationen i Afghanistan jag tror att uppfattningen i NATO. En ganska, klar, en ganska klar majoritet i NATO anser att NATO skulle inte kunna gå in i Darfur därför att de har inte den legitimiteten som trots allt FN har. Sen när det gäller utvidgning av NATO, att ta med Australien, Israel och så vidare. Japan. Japan. Jag tror, för det första så tror jag att om man, om man frågade exempelvis Australien så tror jag att det skulle finnas en viss tveksamhet för att Just av det här legitimitetsskälet för att Australien har ju också andra intressen i världen. Man, har, man utvecklar relationerna till Kina till exempel. Mm. Jag tror att det här skulle uppfattas som en väldigt konfrontatorisk eh, utveckling, så att, att man delar världen i flera delar. Och naturligtvis så finns det, ju, det finns ju andra regioner i världen och andra organisationer som skulle kunna slå in ja. på samma väg. Shanghai cooperation Organization ska, till exempel. Vi, ska, vi måste ju höra Hans Korell här också. Hur ser du på det du precis har hört? Ja, vad ska jag säga? Det här är en partsinlaga. Och den är inte intellektuell hederlig. Och det är framförd med samma arrogans som jag känner igen från ett tillfälle då jag och John Bolton debatterade på New York University för några år sedan. Låt oss gå tillbaka till FNs grundande- Två amerikanska presidenter med erfarenhet av två världskrig. Det här är vad de säger. Truman, när han står inför kongressen fyra dagar efter att Roosevelt är död. I sitt State of the Union säger Truman, refererande till segramakterna, de stora staterna. Deras plikt är idag att tjäna världen, inte att dominera den. Generalen och presidenten Eisenhower säger när han omvälts 1957 inför samma kongress- för nationerna är idag vår tids största hopp för att skapa de lagar under vilka alla nationer kan leva i värdighet. Vart har det tänkande tagit vägen idag? Det som skrämmer mig och det som gjorde mig bedrövad när jag lämnade FN det var att när vi hade en stormakt kvar i världen, en demokrati och en rättsstat, förmådde denna stormakt inte bära den manteln. De borde ha begripit att man måste böja sig under lagen. Jag vill gärna säga att FN självklart måste reformeras. Jag har sett det från insidan i tio år och en rättschef får en inblick som få andra i en organisation, det kan jag bara försäkra. Visst, men de som bör reformeras, det är faktiskt medlemsstaterna. Därför att fn stadgan ju mer jag läste den, ju mer imponerad blev jag av den. Det är staterna som kommer till korta. I Burma så är det stater som inte förstår sin plikt här att fördöma det som hände utan de ser som det sades till egna intressen. Men den intellektuella ohildrigheten då, det här hänvisar John Bolton till olja oljaförmatprogrammet. Det är ständiga hackande på FN, får jag tala om vad som är realiteten? Tre FN-tjänstemän är misstänkta och ett par är dömda för brott. Och det, finner jag det är oförlåtligt. Och det har varit en del annat. Och självklart kunde att FN har förvaltat det här programmet bättre. Men vad som inte sägs det är att i sju år födde detta program 25 miljoner människor. Omsättningen var 65 miljarder dollar. När det avvecklades fanns det 8 miljarder dollar kvar på kontot. Enligt säkerhetsrådets beslut överlämnades dessa åtta miljarder till USA. Ingen kan idag redogöra för vad de pengarna finns. USA Nej. skulle använda dem i Irak. Så det användas som exempel på hur, hur intellektuellt ohederlig den här slags debatten är. Men ändå representerar han ju... Administrationen i USA han, och vi kan med stor sannolikhet förvänta oss att kommande administrationer inte ändrar särskilt mycket inställning även om det blir Hillary Clinton så kommer ju förändringen av USAs politik i världen och inställning till FN närmast vara på marginalen. Jag har inga större förhoppningar om att det blir stora förändringar. De förändringarna kommer en dag och kanske av ekonomiska skäl på samma sätt som vi upplevde, världen upplevde för på den tiden då Rom förvandlades från en, en, en stormakt till någonting annat. Men jag vill inte se den utvecklingen utan jag vill se USA verkligen understödjer FN. Kan vi föreställa oss vilken styrka FN skulle ha Kamp. om USA helhjärtat organisationen? Men vi pratar nu om stater som har staterna som problemet, alltså medlemsstaterna som inte liksom respekterar FN för vad det egentligen skulle vara. Skulle man kunna reformera FN på något sätt så att de respekterade FN mera? Ja, det talas ju om säkerhetsrådets sammansättning men jag tycker det är lite grann av en sidodiskussion därför att om man ökar samma, antalet medlemmar från 15 till ett högre antal då kommer rådets effektivitet att sjunka. Utan vad jag ser som det viktiga är att rådet faktiskt agerar så som det var tänkt i FN-stadgen. Mm. En som nation som är väldigt nöjd med hur FN fungerar är ju Ryssland. Och det ska vi höra ifrån nu. För Ryssland så passar nämligen FN utmärkt. Ryssland känner inget behov av att reformera FN. För som permanent medlem i säkerhetsrådet och med vetorätten så har ju Ryssland möjlighet att stoppa saker som landet inte gillar. Och det är gott nog för Moskva. Det säger den ryska säkerhetspolitiska experten Dimitri Trenin på Carnegie-Institutet i Moskva. As to the Russian government and the Russian state, uh, they feel that uh, uh, the United Nations is important to Russia because this is a, an organization in which Russia is a prominent member of its supreme body, the uh, Security Council and och uh, right att no international, uh, measure can be taken without, uh, approval. Rysslands närvaro i FN är en garanti för att inga beslut tas utan Rysslands medgivande. Det säger Dmitri Trenin på en telefon från sitt hem i Moskva. Samtidigt leder det till ett underskott i den ryska utrikespolitiken menar han. There's been uh, some talk but, but but little substance as far as the uh, global uh, positive agenda of uh, Russian foreign policy is concerned. Um I think that this is a deficiency in in Russia's approach. Diskussionen om en rysk utrikespolitik i ett globalt perspektiv är liten och beror till stor del på att Ryssland idag ser sig mer som ett ekonomiskt projekt än ett politiskt. This Russia is uh, based on the idea of self-interest, uh, very statistical uh, approach. Uh, this Russia is uh, essentially built as, as a corporation, Russia Inc if you like som pratar sitt intresse politiskt och ekonomiskt- som försöker pratar sitt intresse som en hel del- eller som en federation av kooperations. Russia Inc., ett land där politiken drivs av egenintressen- precis som ett företag. Så beskriver Dmitri Trenin den ryska utrikespolitiken av idag. Ryssland ser alltså inga behov av att reformera FN, menar Trenin- Dessutom är FN den bäst lämpade organisationen när det gäller att upprätthålla internationell lag och moral säger den föredetta officeren. I believe that the most important thing about the United Nations is that it has the highest authority both legal and moral authority as far as the management of the international system is concerned. Det var Dimitri Trenin, säkerhetspolitisk expert på Carnegie-institutet i Moskva, reporter av Petra Kviding. Hans Korell, ger inte säkerhetsrådet och FN oproportionellt stor makt till Ryssland? Ja, man kan säga att det ger oproportionerligt stor makt till alla de fem medlemmarna i säkerhetsrådet som har vetorätt. Men det är en politisk realitet. Jag menar, man kan inte bortse från den realiteten. Och det här är naturligtvis en spegling av det geopolitiska läget efter andra världskriget. Men vad jag tycker är intressant, det är att det börjar diskuteras nu i vilka sammanhang vetorätten ska få användas. Och till skillnad från John Bolton så finns det en annan före detta amerikanska FN-ambassadör, nämligen Tom Pickering, som har kommit med ett förslag om att man bara ska använda vetot om det nationella intresset är direkt hotat. Och då skulle man kunna få använda vetot. Så det låter ju väldigt luddigt. och skulle man kunna anföra oljeleveranser från vilket land som helst i världen. Och Kina skulle absolut kunna har han hänvisat till sina relationer till Burma till exempel? Jag är medveten om att det låter luddigt men det är ändå ett steg i rätt riktning. Vi är lite bekymrade över att jag inte fick eh, tala om varför jag inte fa, eh, fann Boltons argumentering inte intellektuellt hedrig. Han hänvisar till Darfur. Jag håller med honom helt och fullt där. Sen hänvisar han till Irak. Där var det USA som underminade FN genom angreppet på Irak. Det var inte enligt någon resolution i säkerhetsrådet som Bolton indirekt hävdade. Det var ett klart brott mot folkrätten Han pekar på eh, atomvapen och atomterror och så vidare. Där bryter USA mot sina förpliktelser i eh, icke-spridningsavtalet. När det gäller NATO så ska vi komma ihåg att NATO-stadgan i en av de inledande paragraferna böjer sig för FN. De uttrycker full respekt för FN och det är så det ska vara. Så att bara peka på NATO här som Ulla Gudmundsson också var inne på. Det går inte, det vittnar faktiskt om en ganska arrogant inställning till världen. Utan vad det gäller det är att med styrkan i sina argument- Påverka länder som USA ofta eh, hänvisar till som skurgstater. Mm. Man ska inte utesluta dem utan få mm. med dem i diskussionen och försöka baxa dem mot, i riktning mot demokrati. Vi har 120 demokratier i världen idag, 192 medlemsstater i FN. Vi har en lång väg att gå men vi får inte förlora siktet här. Mm. Men då måste jag ändå mm. ställa frågan till Ulla Gudmundsson nu. Om vi har 120 demokratier och 190 medlemsstater, då har vi 60 stater med demokratiska problem eller som är diktaturer. Varför ska vi tillåta dem påverka eh, världen i den utsträckning som FN ger dem möjlighet till, speciellt när två av dessa länder då har vetorätt? Därför att det är så världen ser ut. Alltså vi kan inte alltså vi kan önska bort det men vi, kan inte, vi har inte medel att ändra på det idag. Vi kan bara hoppa som Hans sa att det här kan alltså långsiktigt gå åt rätt håll. Det har vi heller inga garantier för. Om vi tittar på också det här med legitimitet. det finns ju. Eh, jag tror att det är riktigt att även med en ny administration i Vita huset- så kommer det inte att innebära någon fundamental skillnad i den amerikanska synen på FN- och i den amerikanska synen på, på demokratiers roll i världen. Det finns på den demokratiska sidan en, en idé om att skapa en, en organisation- en internationell organisation av demokratier som en del av tanken med det är att den just ska kunna agera i lägen då FN eh, är blockerat på grund av ett veto i säkerhetsrådet. Men om man är realistisk, skulle den sån organisation haft större möjligheter än FN, möjlighet FN att åstadkomma någonting i Burma? Knappast. Skulle den haft någon större möjlighet att åstadkomma någonting i Darfur? Knappast. Jag tror som jag sa tidigare att det skulle snarast leda till en ökad konfrontation i världen och de länder då som inte är demokratier- typ Kina skulle då uppfatta det som ett, ett, en, en impuls- att gå vidare på sin kant och skapa organisationer- som står i direkt motsättning till det här. Och då blir världen betydligt farligare. FN är svagt. FN har svårt att samla sig till att agera. Därför att eh, hela tanken 1945 var ju att- eh, –segramakterna från andra världskriget skulle på något vis kunna hålla ihop. Mm. Och det var det som inte gick. Men, eh, och, det, och det är det som gör FN svagt. Men FN har ändå, när FN kan samla sig, så har det en legitimitet som inte är en, en eh, eh, världsorganisation för demokratier eller något annat. Vi, vi skulle ha. Vi pratar mer om det här om en liten stund. Men jag ska, vi ska höra men vi ska hålla om det här. Jag håller helt med. Ja. vi ska höra en sista röst och det är UNDP:s chef Kemal Dervish. Han leder ju då UNDP som är, brukar framhållas som ett exempel på det goda arbete som FN åstadkommer och det är väl UNDP som också John Bolton syftar på när han pratar om framgångar inom FN. Men Kemal Dervish nöjer sig inte med att det går bra för UNDP- utan han ser ett behov av stora reformer inom FN-systemet. Vårt stora misstag är att vi inte lyckades ta tillvara de möjligheter som gavs efter det, det Kalla Krigets slut, säger Kemal Dervish. Då hade nämligen världen en unik chans att omorganisera världsorganisationen så att den också skulle återspegla vårt tidsförhållanden. En opportunity was missed. Vi missade ett unikt tillfälle när Berlinmuren föll. Då när det verkade som om hela världen var återförenad, då borde vi också ha reformerat de internationella institutionerna. Men vi var nog ganska naiva och trodde att allt det där skulle komma av sig självt. Och vi insåg inte hur allvarliga de nya globala hoten skulle bli- som internationell terrorism, klimatförändringen, spridningen av sjukdomar- säger Kemal Dervish, som för tillfället befinner sig på resa i Ruanda. Världens länder är mycket mer beroende av varandra idag för att bekämpa gemensamma hot- Ändå behåller vi en organisation som är till för att bemästra det förra seklets utmaningar. The climate in Sweden and the climate in Turkey, which is my country or the climate in the US or Japan or Rwanda are all interlinked. We face common dangers from disease, from nuclear proliferation. Uh, poverty of course makes these problems much worse uh, and and so we face all these uh, problems and yet we are organized Klimatet i Sverige eller Kemal Dervis hemland Turkiet hänger ihop. Fattigdom, sjukdomar, kärnvapenspridning i hot som berör oss alla. Därför är Kemal dervis angelägen om att skapa nya strukturer som inte grundar sig på den världsordning som rådde 1945. What was appropriate en 1945, at the end of the Second World War, in terms of representation in voice representation can no longer be valid today. Utvecklingsländerna spelar en allt större roll inom den globala ekonomin och det måste återspeglas inom beslutsfattande, säger Kemal Dervisch. Han efterlyser en demokratisk världsordning där grundläggande värderingar som människors lika värde omsätts på global nivå det får inte vara något som är förbehållet om rika länderna anser FN organet UNDP:s chef Kemal Derviş when everybody has a stake and a voice and can really participate in in global affairs it will be easier i think to build the peace and the stability which we need Först när alla är delaktiga i globala beslut kan vi bygga den fred och stabilitet som vi behöver, säger Kemal Dervish. Han har själv föreslagit att säkerhetsrådet och de permanenta medlemmarnas vetorätt ska avskaffas och istället ersättas med ett system där varje land har rösträtt i förhållande till olika faktorer som storlek och demokratisk utveckling utvecklingsländerna välkomnar hans förslag men stormakterna som skulle gå miste om en del av sitt inflytande säger tvärt nej men Kemal Derviş hoppas ändå att det går att förändra FN innan en stor kris tvingar oss till det Well I hope we can achieve it before a big kris somewhere uh, almost forces us to achieve it you know in history that's always the problem many many advances are made after after there has been a big uh, det har hänt allt för ofta i historien att det är först när katastrofen väljer ett faktum som vi tvingas till förändringar, konstaterar Kemal Dervish. FNs utvecklingsprogram UNDP hör till de verksamheter som brukar lovordas även av de som för övrigt kritiserar världsorganisationen för ineffektivitet och oförmåga att fatta viktiga beslut. Kemal Dervish förklarar UNDP:s framgång med att det sköts mindre byråkratiskt och har ett aktivt stöd från flera länder bland annat de skandinaviska som ger stora frivilliga bidrag. UNDP is able to act relatively quickly and to respond to country demands perhaps more forcefully. Uh, this comes maybe from the from the way it has been managed but also from the support we have gotten from many governments that are voluntarily funding us. UNDP kan också agera snabbare och mer flexibelt för att vi inte är bakbundna av de politiska processer som förlamar annan verksamhet inte minst inom FN:s sekretariatet avslutar Kemal Derviş. Så so our funding and our governance is somewhat more flexible which allows us to be quicker than some of our colleagues who are more constrained by the political processes that are of course very important in the secretariat. Det var Kemal Derwish, chef för FNs utvecklingsprogram UNDP som intervjuades av Daniela Markvart. Derwish har även varit ekonomiminister i Turkiet och haft toppositioner i Världsbanken. Hans Korell, en organisation för de förra seklen som verkligen behöver reformeras, säger Kemal Dervish. Vad säger du? Ja. Jag håller med honom här, men han talar om UNDP. Låt mig säga att det finns något som heter FN-systemet. Det är ungefär 28 olika programfonder. Ordförande i konferensen mellan de här, det är generalsekreteraren FN. Jag hade förmånen att vara ordförande i rättschefskonferensen i det här systemet. Det här systemet fungerar i stora stycken alldeles utmärkt i världen. Det är bara att man tänker inte på det. När man köper en flygbiljett eller en från sprutad vaccin, skickar ett brev, ringer ett telefonsamtal. Så systemet är bra, men det när man kommer till FN själva huvudet. Det är då det, är där det är. blir problem. Mm. Och där säger han då att alla ska ha en röst. Alla har en röst i generalförsamlingen dock inte på samma villkor i säkerhetsrådet. Och där, det är där vi har kärnan till problemet. För jag tycker det är viktigt i han säger också att vi måste ägna oss åt de stora frågorna. Vi har inte råd att hålla på att hantera konflikter som är genererade av diktatorer och krigsherrar. Vi har enorma hot i framtiden. Klimatet nämnde han. Vi har befolkningsfrågan, fattigdomen, det är där vi skulle behöva sätta in alla våra resurser. Nu har vi tyvärr väldigt lite tid kvar. Men Boltons förslag om marknadsmekanismer eh, måste, jag, måste vi prata lite om. Alltså där man ska ge bidrag till det man gillar. För på något sätt så är det ju så att UNDP är ju framgångsrikt för att de får extra pengar från länder som gillar deras arbete. Och dessutom så ägnar sig inte UNDP åt politiken, som Bolton säger, är det stora problemet. Så finns det inte en poäng här i. i Precis. Och, och jag kan säga att om du frågar mig vad jag anser är problemet i världen. Om du tittar på vilken konflikt du vill i världen och går till rötterna, så finner du samma sak. Demokratin. Och rättsstaten saknas. Därför så menar jag att biståndsarbetet ska i huvudsak inriktas på rättsligt tekniskt bistånd. Nästa vecka ska jag i Singapore diskutera de här frågorna med International Bar Association som har förgreningar i hela världen. Det är viktigt att vi identifierar behoven hos staterna så vi kan hjälpa dem. Och just här så tycker jag marknadskräften ska komma in för att kan man definiera behovet av hjälp definiera vilka som kan ge hjälpen så kan man också definiera de som har pengarna att finansiera mm. det här. Det är inga mm. krokvägar här. Ulla Gudmundsson reformera FN-systemet så att man ger för det vad man vill betala för. Vad säger du om det? Eh, nej, det, det, det, det tror jag skulle vara att eh, det går definitivt inte att genomföra inom, inom alla delar av FN-systemet. Han sa något viktigt här eh, UNDP-chefen att först, vi tenderar att att ta oss samman först när katastrofen är ett faktum. Ser man på internationella organisationer historiskt, om man börjar till nationernas förbund, FN, så har det ju tyvärr varit så att de har alltså reformerats sig grunden. Vi har hittat nya system först efter ett stort krig. Och det är ju det man kan vara djupt orolig för. Inte minst när man hör John Bolton som säger FN är överspelat, FN, FN är, är, är marginaliserat, det är dags att lämna FN till. Det var ju den process vi såg på 2030-talet i Nationernas förbund. Mm. Väldigt farlig. Och nu ser vi en ny region, en tendens till en regionalisering i världen. En regionalisering av säkerhetspolitiken, en regionalisering av, av kärnvapnen. Och det är naturligtvis oerhört farligt. Och jag tror att vi har i princip ett val mellan två alternativ, något förenklat. Antingen en värld som styrs av en stormaktsklubb, ett utvidgat G8 kanske- Concert of the World som är en globaliserad version av den europeiska stormaktsklubben på talet Eller ett reformerat multilateralt system. Och det är bara att hoppas att världen har lärt sig någonting av sin historia. Och att man kan åstadkomma reformer innan katastrofen är ett faktum. Men vi har inga garantier för det. Hans Gorell, en halv minut avslutning här nu. Vad ser du för framtid för FN? Jag ser det som en ödesfråga. Att förenta staterna återfinner det statsmäldenskap man visade när de var huvudingenjören bakom skapandet av FN. Om vi får USAs stöd, och jag menar inte att de ska ta allt med hull och hår, men om de stöder FN kraftfullt och framförallt böjer sig för diktaten från lagen, då sätter de det exempel som världen behöver. Har du hopp om det då? Ja, jag ger inte upp hoppet och vi ska skilja på administrationen och Amerikas folk och jag hoppas där. Jag har talat med studenter till studenter i olika sammanhang där och bjuds in och jag tror, jag brukar tala om det, ni kanske blir del av det här i framtiden. Tack ambassadör Hans Korell, tidigare rättschef i FN och tack Ulla Gudmundsson, säkerhetspolitisk analytiker på UD. Konflikt är slut för idag. Reprisen kommer klockan 22 ikväll. Eller så lyssnar ni igen på webben www.sr.se. Där finns också länkar till artiklar om det vi pratat om. Producent idag var Daniela Markvart och Petra Kviding, tekniker Brady Jouvier och jag, jag heter Sam Capadia.